Det ska bli så skönt att inte heta Åkesson längre. Ja, just det. När du tar Erlansson när vi gifter oss. Japp. Mm. Vet att det finns vissa galningar som tror att jag är släkt med Jimmy Åkesson? <laughs> det är helt obegripligt. Nej. Så även om vi skiljer oss så kommer jag fortsätta heta Erlansson. Då får du heta Åkesson. Nej, jag vill inte heta Åkesson. Kan inte jag få heta som bonusbarnen? Melin? Men det är ju mitt gamla namn. Ja. Det tog ju jag och mitt ex. Det var hans mammas flicknamn. Ja, han för... heter Karlsson. Och jag vill ju inte hitta Maria Karlsson Nej men då kommer jag att heta Martin Melin Precis som första Robinson-vinnaren Och då kan jag gifta mig med Camilla Läckberg Och bli mångmiljonär Och då blir det som att hon gift sig med Martin Melin För andra gången Du verkar tänkt väldigt mycket på det här Martin Ja Då ska jag heta Sjöld Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is Hey, hey, hey, hey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 Ja, en tidning som du kan prenumerera på både på nätet och i din brevlåda. www.hn.se för er som vill kika in och läsa lite. Veckans gäster är Maria och Christian Österman. Jag tänkte precis sjunga en liten bit av sommartiden. Varför det? Sommartiden, hej, hej, sommartiden. För att de har snott en timme från mig idag. Det är därför jag låter så trött. Ja, vi har ju ställt fram klockorna en timme och så har vi även ställt fram utemöblerna. Det har vi ju inte. Nej, men det är så man ska komma ihåg det. Har vi ens några utemöbler? Några har vi nog, men de är året runt utemöbler. Jag tänkte säga, ibland har vi vissa innemöbler som vi bara gör till utemöbler. Mm. Sådana barnen drog ut sackosäckarna och tyckte att det var säkert att ha dem utomhus. Men det var det inte. Nej, de möglade och nu ligger de redo att slängas någonstans. Jag vet bara inte var. Mm. Apropå barnen så har det ju varit barnveckan. Mm. Och då är det alltid fullt i huset. Fullt ösmedvetslös. Och just nu så har vi faktiskt lånat bort ett av våra barn till en kompis. Så att vi har lite färre barn men vi har ju också fått en extra flickvän. Att säga. Så att det är ungefär status quo. De är fortfarande fyra. Ja men det är inte en extra flickvän utan det är samma flickvän som det alltid är. Ja. Mm. Vi har ju faktiskt träffat två av dina tre tärnor den här veckan. Det har vi. Första tärnan fyller ju år idag dessutom. Grattis Anna-Karin. Mm. Och hennes heter kollegor skådespelarkollegor satte upp Spring Awakening i Falkenberg. Och ni kan fortfarande se den om ni bor i Hallands trakten. Spring Awakening på Storan i Falkenberg. Jättebra. Regi, Kolle Gunnarsson. Mm. Den kan vi rekommendera. Sen var vi på en 50-årsfest- med Annika som också ska vara tärna på vårt bröllop i september. Jag blir hon tärna nummer två då som jag sa innan, tärna nummer ett. <laughs> Nej, de har inga nummer, de är bara tre. Mm. Alla goda ting är tre. Mm. Som de tre gudfena i askungen. Gudfena? Nej, törrosa menar jag. De där små flygande sakerna, de är ju tre stycken. En röd, en blå och en grön. Det har jag ingen koll på måste jag säga. Nej. Men det var ju en speciell fest eftersom de hade ett dansband och det var många dansare på plats som Annika är dansare. Ja, Annika och hennes väninna fyllde 50. Och jag måste säga det att 50-åringar är ju inte vad de var för. Du menar att de ser mycket yngre ut? Jäklar var Raffia, de var båda två. Mm. Mm. Glitter och glamour var ju temat och transparens. Glitter, glans och transparens var det. Och som tur var så tog du inte transparens så allvarligt. Jag var lite rädd att du skulle komma iklädd gladpack eller någonting. Ja, jag hade funderingar på det men det hade väl kanske inte uppskattats. Nej. Men du hade en väldigt häftig väska. Den var genomskinlig. Mm, den gjorde succé. Jag fick inte ha kondomer i den för mina barn. Jag tyckte det hade varit lite spännande samtal samtalsämne runt bordet ifall jag hade ställt upp min genomskinliga väska mm. med lite... Olika spännande saker. i. Men det blev ett samtalsämne i alla fall faktiskt. Ja. Vad jag hade där i min väska. Lite vattenflaska och läppglans. Och framförallt en ljusslinga med bollar på. Mm. Sen har vi ju som vanligt tränat den här veckan ute på Golden Wellness. Den här veckan var jag med även på Sumban. Men jag tycker fortfarande det är svårt för det är så många steg. Men du var jättebra. Och steppen har vi ju haft den här veckan. Det är ju lite spännande på torsdagen när vi har barnveckan. Så har vi ju med nästan alla våra barn på steppappen. Ja. Plus den här omtalade flickvännen och hennes mamma. Mm. Så vi tar ju nästan upp halva salen, bara vi. Men vi har himla kul i alla fall. Ja, det går jättebra. Om man får komma dit och träna två gånger gratis om man inte har varit där och tränat innan. Det är bara att boka sig på nätet goldenwellness.se och när vi ändå är inne på Golden Wellness så kan vi också nämna att det fortfarande är 500 kr rabatt på träningsresan till Kroatien den 21 maj. Mm. Om man vill åka iväg på en jättehärlig resa och träna, gå på utflykter, höra föreläsningar, spela tennis och träffa oss. Ja, just det. Woho! Bara det kan vara värt <laughs> allt. Och den kan man boka på goldentravel.se Rabattkoden är? Maria 500. Smart. Nu ska ni få höra lite mer om Maria och Christian Österman som alltså har bott sex personer Jag tänkte du menade liten mig. två. Det lär så. Maria och Christian. Ja. Min andra man. <laughs> Men jag menade familjen Österman. Jag hade tyckt det var väldigt intressant att få intervjua dem när de bodde i tvåan. Ja just det. Alla de personerna. Det hade varit eh, intressant att se det mer på plats hur de organiserade sig. Ja, jag tycker att vi bor trångt och vi bor ju sex personer i en fyra. Mm. Det är ju så när man är en bonusfamilj eller när man bildar en bonusfamilj så är det ju lätt hänt att familjen blir ganska stor mm. och det är svårt att hitta boende, det har vi pratat om många gånger i podden. Att det kan ju bli olika boendesituationer för barnen på de olika ställena. Mm. De kan ju kanske ha eget rum på ett ställe och sen få dela rum med ett syskon. Och det kan ju både vara ett biologiskt syskon eller ett bonussyskon. Mm. Och det är ju lite olika. Vi har ju den situationen att våra barn här har i alla fall varsitt rum- Lillan har ju, lillan, hon är nio år men för oss är hon Lillan. Hon har ju sin flygande säng så hon har ju inget, inget riktigt rum men ett eget utrymme i alla fall. Mm. Och så hemma hos eh, sin pappa så har två av våra tonåringar, de delar rum där. Mm. Och det är ju lite speciellt ändå eftersom de är en tjej och en kille. Och även heller delar ju rum nu ett tag till. Och de är också på, en tjej och en ja. nu? Ja. Jag för min del har ju växt upp med ett enormt stort eget rum. Jag hade hela övervåningen i vårt ganska stora hus där det ena rummet var mitt sovrum mm. och sen var det avdelat med en stor walk-in-closet och sen hade jag ett stort vardagsrum där uppe också på den tiden så jag har ju haft det extremt luftigt kan man säga i ja, mitt liv. Och din storebror bodde inte på den övervåningen då? Han bodde där först men han är ju nio år äldre än mig så att han flyttade ju och så fick jag ärva det. Just och innan det så hade jag ett eget rum där nere. Så mm. jag har alltid haft eget rum. Det finns väl likheter med hur jag växte upp. För att jag och min brorsa hade en övervåning. Men då hade vi inga väggar. Så att vi sov i varsin <laughs> ände. Jag såg det framför mig. Inga väggar. Bara så här, tak. <laughs> ja, väldigt det. luftigt. Det var väldigt kallt också. <laughs> så det är därför jag är så härdad nu. Nej, inga men... avdelande väggar kanske vi ska säga. Inga... väggar hade ni. <laughs> ja, Det var inga separata rum i början, utan vi hade säng och skrivbord i varsin ände. Och sen så hade vi väl någon garderob som täckte för lite grann i början där. Men sen så byggde pappa gipsväggar så att vi ändå hade en dörr som vi kunde stänga om oss när vi blev lite äldre där sen. Jag tänker att det kan vara ganska skönt när man är tonåring att kunna stänga om sig. Det har vi ju sett till att våra tre tonåringar kan göra nu. Och det utnyttjar ju de till fullo. Ja, det kan det gå jättebra. hela dagar utan att man ser dem. Man, så här, så man, kolla man man smsar och kollar vilka är hemma. Man vet liksom Nej. inte. Och ibland så kan man ju knacka på lite försiktigt och se om de är vakna. Och så här. man ja. tycker att nu, nu är det lunch. <laughs> Någon som vill gå upp. De kommer ju alltid fram förr eller senare och vill äta någonting. Mm. Mm. Ja. Som alla djur <laughs> gör efter sitt ID. Det är så här bonusföräldrar benämner sina bonusbarn. Som djur. Jag fick kritik igår när jag, sa, när jag sa den om kaninen. Den är alldeles hög, sa jag. För den var alldeles hög. Ja, Luna är en del av vår familj. Hon är ingen den. Hon är möjligtvis en henne. För vi, ibland tycker vi att hon är lite macho. Mm -hmm. Det har jag inte hört den diskussionen. Mm -hmm. Nej, men om vi ska avsluta den här lilla inledande... Vad kallar man det? En exposé. Ja, om boende och bonusfamiljer så är det inte alltid en lättlöst ekvation det här med boende och jag kan ju säga det att när vi fick det här lilla radhuset så tyckte vi ju först att det var helt fantastiskt och underbart och trevligt men med tiden så har det ju samlats en hel del saker <laughs> i olika utrymmen så att det kan ju vara så att man har lite olika uppfattning om utrymme, gemensamt och eget. Alla våra saker som vi hade i vardagsrummet till exempel har ju flyttats upp till vårt sovrum och in i köket och lite sådär. Ja. Och in i en del förråd som, där jag redan har för mycket grejer. Men det vet ju alla som lyssnar på podden. Vi har ju inget vardagsrum heller längre och det vet ju också ni som har lyssnat mm. på podden. Och det är ju lite annorlunda nu när vi pratar om det här tonåringarna stänger in sig att det är inte jättekonstigt eftersom vi inte har något living space så att säga. Nej, vi köket, köket är väl mest. Ja. Köket är vårt hjärta. Mm. Hur Maria och Christian Österman har det och hade det när vi träffade dem i lilla Lövestad utanför Sjöbo, det ska ni få föra nu. Hej och välkomna till podden, Maria och Christian. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänkte du välkomnade mig där och var beredd att säga Åh tack, vad kul att du tyckte det var kul att jag var med. Det är alltid kul att du är med, men nu har vi två Maria idag. Ja. Men den ena pratar lite mer skånska kan vi väl säga. Yes, det gör jag. Vi är någonstans i Skåne väl? Ja, vi är en liten bit utanför Skörbo. Ja, vi såg skylten och sen så passerade vi rakt igenom va? Mm. Mm. Så ute på landet i ett litet hus där ni inte har bott så länge väl. Det stämmer. Men vi kan väl backa lite från början. Och kan ni säga någonting? Vem är ni? Jag heter Christian Österman. Min fru heter Maria Österman. Vi är lite ovanliga. Sådär. Vi träffades via faktiskt när jag var nere i Kurdistan. Jag gjorde lite arbete där. Och Maria gjorde lite välgenhetsarbete där samtidigt. Mm. Och då... Um... Fick jag syn på Christian på Facebook faktiskt. Mm -hmm. Och såg att han var nere på samma ställe som jag. Vilket inte är så där jättevanligt att man har svenskar nere i Kurdistan som ligger i Irakområdet. Och detta var under tiden som det var den mest hektiska krigstiden där nere. Hade du dina barn med dig? Eller var vem, var, var de någonstans i detta? Jag tog inte barnen Nej. med mig till Jag tänker fyra krigszonen. barn är svårt att placera ibland men... Det... Jag har mina föräldrar inte så långt härifrån så att de var där en period och sen var de hos min äldsta dotter som tog hand om dem under en period. Mm. Och sen vi brukar ju säga att vi flyttade ihop ganska snabbt men där ligger vi väl ändå i lä jämfört med er? Det kan jag nog påstå. Jag mer eller mindre, jag claimade Maria kan man nog säga, <laughs> mer eller mindre. Mitt ute i en krigszon mer eller mindre faktiskt, ja, via telefonen, så talade jag om för att Du är min! <laughs> och sen så när jag kom till Sverige så flyttade vi in direkt. Häftigt, men var det då ni hade bara en tvåa? Då hade vi en gammal skola på 450 kvadratmeter som krävde enormt mycket arbete och kostade fruktansvärt mycket varje månad. Så det kändes liksom inte försvarbart utan då valde vi att sälja den och trodde att vi skulle hitta en annan bostad ganska lätt. Men det gick inte så bra. <här> Nej, det kan man väl lugnt påstå att det inte gjorde. <här> På det här nu, vid försäljningen, så var det så att de som köpte det väntade barn. Så att det här med tre månaders inflyttningstid existerar inte utan Nej, det var mer inte. eller mindre ut, mer eller mindre samma dag. När kontrakten skrevs. Så att under tiden Maria suttit på banken och skriver papper så tog jag sista flyttlasset och körde ner till en två. Mm. Vi måste backa bandet lite till och prata lite om vilka barn är det som ingår i er bonusfamilj? Jag har sex barn. Mm. Och jag har två. Och mina barn är Sabina som är 27 år och har två egna barn. Sen har jag Marielle som är 15, Marianne som är 13- Mercedes, som skulle blivit 12, men hon är inte med oss längre. Jag har Cesar som är 10, och Sevs som är 8. Mm. Och jag har Nova, 10, Timothy, 17. 17. Men de bor inte här, Nej. utan åt Sabina, som var äldst, bor hon här ibland? Nej, hon bor i eget hus nu. Ja. Så då är det... Fyra barn, så ni är sex personer. Yes. Och det var ni som bodde i den här tvåan också då. Ja. Hur gör man då när man har så lite utrymme? Det är väldigt mycket kompakt living. Det är planera, organisera, prioritera. Du kan ju inte köpa vilka möbler du vill för att du tycker att, oh vad snyggt det var. Utan då får du tänka, hur stort är rummet? Fyra barn, två tvånåringar, tjejer dessutom. Ska dela med två killar som är på väg in i sin pubertet. Mm. Och med vissa trots åldrar och sådana här saker. Så att det var ju verkligen att planera. In med två varningssängar. Vi fick plats med en liten... Divansoffa kan man väl säga. lite Med att du kunde lyfta upp. Och så att du hade lite förvaringsutrymme. Under. Ja, just det. Och så lite plastlådor Överligt. överallt som vi hade kläder i plastbackar med låg, så ja. vi kunde stapla dem ovanpå varandra. Säng, som också du kan lyfta upp med det som du har förvaringsutrymme mm. Mm. under. Så Christian och jag, vi hade sovrum i tv-rummet. Barnen hade sovrummet. Och sen hade vi en toalett som vi delade på. Och vi hade ett pyttelitet kök. Nästan ha var... ett schema sådär. Vem som ska använda badrummet när och så. Ja. Ja, men det så man, får man hinner jobbet. Ja, och så måste du ha tid då. Mm, mm. så att alla vet så här mycket tid har du de här sysslorna ska du göra så att allting flyter Barnen tänker jag hur reagerar de att få ganska stort och sen så litet och dessutom få en extra pappa på köpet har det gått smidigt eller har det varit det har varit extremt smidigt det har varit såna här små händelser men det, man kan inte nej jag tycker inte att det har varit några problem det har inte varit så att äh, de inte har accepterat honom. Vi träffades ju i oktober mm. 2015. Mm. Och Christian flyttade in någon månad efter det. Flyttade han direkt in. Mm. Och äh, han var bara välkommen. Jag åkte till Kastrup och hämtade honom. Och när vi kom hem då hade barnen gjort en sån här jättestor skylt. Där det stod välkommen hem Christian. Och de hade tagit initiativ och köpt hem lite. Strumpor, underkläder och sånt som man Music, behöver va? när man kommer hem. Han fick den där tavlan som det står, family is life's greatest gift. Mm. Fick han av barnen. Så de var bara så här, Åh, äntligen kommer du hem till oss. Det var härligt. Ja, det var. Mm. Men bor de växelvis? Nej. De bor hos er på heltid? På heltid. Ja, ah. mm. Jag tänker lite så om man då har ett projekt att man ska klara av till exempel då att bo på den här lilla ytan, att man lär sig att kompromissa, kan det till och med bli lättare att man har då som ett gemensamt mål hela familjen och att man då inte skulle börja reta sig på saker som någon gör, någon vuxen eller något barn, för att man inte känner varandra. Det är ganska mycket personlig utveckling, så mycket kan jag säga. Mm. Det, det, det måste du göra för att annars kommer ingenting fungera. Så att Även om vi, jag och Maria jobbar på varandra, med varandra hela tiden så barna får ju sin beskärda del också. Så att, det, det är, är inget att diskutera om att det, det är ett måste, mm. annars kommer det inte gå. Mm. Har någon av er erfarenhet sen barndomen av olika typer av familjer och sånt som man kan då kanske använda när man hamnar i en bonusfamilj som vuxen? Jag är... Från 10-årsålder placerad familj Som inte har varit så jätterolösande efter det. Så hamnade jag på ungdomshem och på 12-hem. Så att det har varit lite så halvstökigt fram och tillbaka. Kom till slut till en familj i Uppsala. Tog vi hem. Som var helt underbara. Och det var, det, var de, det, var, det var räddningen för mig. Mm. Det var första gången som jag kände att. Wow, så här ska jag kännas en familj. Så att där har jag lärt mig mycket av. Det är absolut. Och jag kommer från en ganska stor familj. Inte så att jag har många syskon, jag har tre syskon, men jag har jätte, jätte många kusiner och vi är väldigt sammansvetsade. Så att där har det alltid varit att men man har lärt sig att ta hand om sina syskon, man har lärt sig sammansvetsningen. Vi har alltid haft egna sysslor hemma och fått ta ansvar ganska tidigt. Så att det är vi jättenoga med att lära våra barn också, att de måste lära sig vad ansvar och konsekvenser och... Att de ska lära sig prioritera och organisera själva också. Så att det, jag tror att det hjälper väldigt mycket. Har ni några bra tips? Vi har, vi har ju pratat en hel del om att bonusfamiljer ofta blir ganska stora när man flyttar ihop och slår ihop familjer. Vad är era bästa flytta ihop tips om man bor lite trångt sådär? Det bästa tipset vi har det är att man skapar en gemenskap och en sammansvetsning. Att alla förstår att varje person är en egen individ och att man ska respektera individen men att man också har ett ansvar för hela familjen. Och som vi då, vi har ju gemensamma mål för familjen men var och en har också sina egna enskilda mål. Så att vi, vi jobbar mycket på att skapa en enhet, skapa en lagkänsla men att var och en ändå får ta sina egna ansvar och sina egna beslut. Det kanske nästan är som att man är ute på resa eller som när ni har jobbat utomlands. att Då får man vara på trånga ytor med personer som man först inte känner och då får man liksom organisera sig och försöka kanske hitta en liten privat svär någonstans när man behöver det. Mm. Jag tänker det är inte som att ligga i lumpen riktigt kanske men ändå på, på något sätt... Något annat än den vanliga familjesituationen Som när vi bodde i tvåan där, då, då fick vi väl allihopa, för att det blir det, det tar på psyket, mm. det, gör, det du blir irriterad och frustrerad på varandra så att var det ju mycket, man märkte att men nu börjar det gå lite överstyr här då, då var det liksom okej, okay. på mig kläder mm. Ut, ut och mm. gå. Ja. Mm. Liksom, ta luft. Mm. För det är ingen mening att gå in i liksom, dispiter och diskutera eller försöka lösa någonting i hettens stund. Mm. Utan mm. Det, det kommer bara sluta i full mm. kaos, mm. Så, så enkelt det mm. Mm. Och, och väldigt mycket andas innan du säger saker som du kanske ångrar, som du inte kan ta tillbaka. Sen är det klart att vi har väl också lite syskonslagsmål, om man kallar det så. Mm. Där man får gå in och nästan dra isär dem. Men det är inte speciellt ofta och det brukar sluta ganska snabbt mm. Det vi gör det är att efteråt så får de sitta tillsammans och så får de utvärdera situationen och tala om vad de tycker om sitt eget agerande egentligen. Mm. Och sen får de be om ursäkt och så får de berätta vad de egentligen känner för varandra. Mm. Lite egen terapi nästan ja. på något sätt. Ja, mm. ja. Jag tänker det, vi har ju pratat mycket om olika sorters föräldrastilar. Vilken bonusföräldrastil tycker du att du har haft? En del vill ju ha lite laid back och en del kör all in som Martin här. Jag skulle på påstå att det är, det är nog mer, det är, alltså, det är, det är 2000% rakt fram så mm. enkelt är det. Det är liksom, lite grann vår livsstil, det är väl allt eller inget mm. mer eller mindre, det är lite där man hänger. Så att eh, jag liksom, det, det tog inte lång tid innan barnen kom och sa pappa till mig. Det var, mm. liksom, och det, var, det, var, det var ju mer en chock för mig att de kom och sa pappa till mig. Mm. Sen så när det gäller allt annat, regler. Jag går nog nästan in mer hårt ibland än vad Maria gör. Så, nej, nu står vi upp här. Mm. Det kanske ofta det är du som är själv med alla barnen ibland än Maria. Det händer. Är det så? Det händer, absolut. Ja. Eh, Maria jobbar ju natt bland annat. Så att, då, då blir det ju från Maria Och då är det jag som är hemma med barnen. Mm. Och eh, ibland så är det ju så att hon kan jobba. som hon jobbar då kanske varannan dag eller någonting. Vilket innebär att Maria måste sova. Och då blir det liksom. Man, man får ju hoppa in. Och mm. försöker göra och stödja upp där man kan. Så att... Eh, jag ser inte det som ett problem och jag ser det inte som något konstigt utan så jag, jag skulle vilja påstå att det är mer, jag ser det mer konstigt att jag inte gick in och tog ett ansvar. Mm. Martin har ju oftast fått frågan, tvekade du aldrig? Eftersom han gick in från att vara ensamstående utan barn till att bli fyrbarnspappa. Du tvekade aldrig när du fick höra att det fanns så pass många barn inblandade. <går> Nej. Nej, vad <går> är Om liksom, det har varit sex barn så hade det varit så också. Liksom. Det, det, det spelar liksom ingen roll. Går in i ett förhållande så är det så att du, tar, du, du måste ju kunna gå in i ett förhållande och ta, ta hela förhållandet. Och då är ju liksom allt som kommer till, vare sig om det är negativt eller positivt. Du måste ju vara så pass öppen så att du kan gå in och, mm. och ta och öppna mm. upp dig på alla sätt och vis. Ni får ju det här låta fantastiskt enkelt och... Eh... Har ni några, någonting som ni tycker har varit svårare i er bonusfamiljsbildning? För vår del har det nog varit väldigt naturligt, för vi är så lika. Vi tänker likadant, mm. vi har samma målsättningar i livet. Jag var ganska tuff, jag hade ganska hård disciplin på barnen innan Christian kom hem. Och jag fick ofta höra att alltså, du är för hård mot dina barn, du är för tuff mot dina barn. Men... De mådde väldigt bra av det. Och vi hade väldigt, väldigt sällan komplikationer hemma. Väldigt sällan var det bråk mellan barnen. Och alltså, jag lärde dem från början det med respekten. Och när Christian sen kom in i bilden så fick han ta en del av det jag hade gjort. Så för mig var det ju... Jag mm. slapp och bära hela det själv. Mm. Så jag har ju kunnat bli med den här laid back- Mm, kan släppa lite. <laughs> Men jag kan väl också säga bland annat att alltså när det där tycker ju inte jag. Nu är du liksom för. Nu låter du dem komma undan med för mycket. Mm. Men vi har ju exakt samma tanke om uppfostring och målsättning för barnen. Och... Mm. Det kan ju bli krångligt med barnens andra biologiska föräldrar så att säga. Exen som är inblandade både för den som då är bonusförälder och så finns det någon annan, pappa eller mamma någonstans. Eller den som då har skilt sig och lämnat. Känns det som att ni inte behöver ha så mycket kontakt med de andra eftersom barnen bor här på heltid? Barnens pappa valde att flytta från Sverige. Under den tiden han bodde i Sverige så valde han att inte ha kontakt med barnen. Själv, jag försökte ett tag att liksom få det att funka. Men sen insåg jag att det, jag kan inte jag kan inte tvinga varken honom eller barnen. När Christian kom hem, då hade mitt ex lämnat Sverige och varit ifrån Sverige över ett år. Mm. Så att han valde att ta avstånd. Han gav mig ensamvårdnad så att han lämnar över egentligen allting på mig. Och han har fortfarande ingen kontakt med dem. Så att mm. För min del har det ju varit... Ganska tufft, för jag hade ingen att dela det med. Även om man som vuxna kan ha komplikationer, så hade jag ingen att dela någonting med. Och det var inte förrän Christian kom in i bilden som jag släppte in någon annan i mitt liv heller. Mm. Utan jag var... Jag fixade detta själv. Men ja, som sagt, Christian han talade om för mig att jag var hans. Mm. Och ja, måste så var det. Det var så. Det låter nästan lite sådär gammaldags som det kommer en riddare och liksom ja, tar liksom. ta, ta med prinsessan och så nu Men det är lite häftigt, lite traditionell tydlig manlig, manligt agerande kanske. Mm. Om man vill tycka, men jag tänker att kan det finnas en fördel med det också att att nu är det du som är den manliga förebilden här och det är du som är liksom pappan oavsett DNA. Det man har hört i andra familjer så kan ju... Alltså det, det blir lite svartsjuka mellan män. Det, det har man ju hört liksom. Så att det är klart att det garanterat gör situationen väldigt mycket lättare. Mm. Det är ingen att diskutera om det. Sen är det, det handlar det väl mycket om barn också. I vissa fall så bara för att du är biologisk pappa så innebär inte det på det här automatik att du är förälder. Det är lite där det ligger ju också. Mm. Mm. Utan eh, vissa gånger så är det så att du kanske kommer utifrån och mer förälder än vad den biologiska personen är. Mm. Och det spelar ingen roll om det är man eller kvinna. Och sen kan man aldrig veta hur kontakten blir längre fram från så att säga båda hållen. Mm. Om vad barnen vill, hur de vill agera eller hur de biologiska föräldrarna vill, vill agera med kontakt och sånt. Mm. Det, det, har vi, det var faktiskt inte så länge sedan som vi hade en diskussion om här att, att, att, att ni måste ju förstå att vill ni träffa honom så är det klart att ni, ni ska göra det. Mm. Däremot så är det inte så att vi skulle släppa världen dem själva. Utan då, då ska man vara med så att ja. de har tryggheten. Mm. Men däremot så. För det vet jag själv när jag var i den åldern när man började. Liksom att okej, okay, jag har ingen familj. Jag finns inte liksom. Vad är vad? Vem är min mamma? Vem är min pappa? Mm. Hur ser min släkt ut? Hur ser släktträdet ut? Likna det är liksom, hela den känslan, det är någonting som du automatiskt har. Och det är väl även de som blir adopterade har samma mm. känslor. Litegrann. Att man, liksom, man letar efter tillhörigheten och vill veta var man, vad man har ursprunget är mm. ifrån, mm. Och det är ingenting som du någonsin får ta ifrån, utan snarare skulle du uppmuntra det. Sen, sen om du kanske är inom ramen över ålder, att du kan skydda dem. Att det kanske inte är rätt tid just nu. Utan Vi väntar ett tag så du blir lite äldre. Eller? Mm. Jag tror att det är ganska viktigt. De ska ha möjligheten. Det måste. Mm. Mm. Jag tänkte även på det nu då. Så är de ganska unga barnen för att ha syskonbarn. Blir mm. det lite speciellt? Får de ta ett litet ansvar där och hjälpa till också? Ja, det får de. Mina barnbarn är ju tre och ett. Hedda, den minsta flickan. Mm. Hon föll ett den 25 december. Ah, jordan. Mm. Ja, jordan. Ja, jag det är tre, tre och ett halvt det här nu. Men de har ju varit med från första början och tyckt att det var ju, det var ju jättehäftigt. Mm. Oj, här kommer ju bebisar och oj, det var, de var väldigt så Så de har ju varit med, de passar ju, tjejerna där som är 15 och 13, de passar ju barnen också. Mm. Men när de sover över här, då är det ju väldigt mycket. Det, det är nästan så att man får, nu är det vår tur, <laughs> mm. nu får vi. Du berättade att ni ibland passade barnbarnen även i tvåan mm. och då var det ju sex barn i den lilla tvåan antar jag. Ja, då var inte hedda född. Så det var ett te och då var han barn mm. Och då var han två år. Mm. Så, en tvååring som gärna vill springa runt. Mm. Det där var lite, det var lite tufft för att man kan ju inte sätta en tvååring. Så Nu sitter du här, nu leker du med detta, nu spelar du nu tittar du. Utan det var, ja, det var mycket aktivitet. Christian gick iväg med honom till lekplatsen. och läkte med honom, och barnen gick och läkte och sådär. Men det var, det var, det var jättekul. Mm. Det var en upplevelse. Kan du bli en liten morfarsfigur där då på något sätt? Nej, <laughs> det är den biten jag letar efter. Jag köper inte det riktigt. Jag <laughs> tror i år eller liksom ja. så att, eh, jag, jag kan inte riktigt köpa det, det liksom annat. Det är ganska mysigt när de kommer, men, men så alltså att. Och ska man hårdrat så är, vet jag väl någonstans att det är liksom, det är, man är plastmårfar. Eh, ja. Så är det liksom. Mm. Men det är, jag köper inte utan för fort hon säger det, det är, Christian. Christian. <laughs> eh, men... Te då började ju där tag. Nu finns ju hans morfar med i bilden och de har fått ja, en mm. jättebra relation. Mm. Nu när Sabina är vuxen ålder. Mm. Och det, det tycker vi är jättebra. Ja, för Sabina har ju en egen pappa. Ja, precis. Ja. Och hon hade under en väldigt lång tid ingen kontakt med honom. Det var ingenting som han valde, och det var ingenting som hon valde, eller som vi valde. Utan det var andra omständigheter som gjorde att det blev en mm. liten. Men nu är det jättebra kontakt, och vi trivs jättebra med han och hans fru också. Och där är du då morfar. Mm. Men ett tag så kom ju Taylor igång och började liksom Mormor och morfar. Och då fick vi ju liksom förklara för honom att men morfar, det var där. Så det var morfar och Sofie och så är det mormor och kristen. Ja, just det. Och sen har han då två på andra hållet också. Mm. Så han har ju väldigt många mm. är många många julklappar. men det får han. Mm. Jag tänker så att det låter lite som det här att det finns lite en brokig bakgrund på olika sätt men att det har gjort att ni har svetsat samman familjen och att det känns extra viktigt att hålla ihop. och mm. Så är det. Men det är mycket personlig utveckling. Vi mm. lyssnar väldigt mycket på personlig utveckling allihopa, hela familjen med barnen. Så att de är med på vad vi gör. Så att vi utvecklas allihopa i samma riktning. Jobbar väldigt mycket med eget företagande. De är väldigt har mycket entreprenörsanda. Mm. Kanske kommer för att vi håller på. <laughs> men men de, vill, de vill väldigt mycket. Så att de vill ju framåt och vi har ju ett ganska stort mål. Mm. Är det hemligt? Eller något som... Det här huset som vi bor i nu, tyvärr, detta var en lycka när vi hittade detta. Att flytta från en tvårumslägenhet till ett litet hus. Där tjejerna fick varsitt rum och grabbarna fick dela och vi skulle få ett eget sovrum. Mm. Det, det var ju en lycka. Men äh, här har varit väldigt mycket problem. Vi har inte haft dricksvatten sen vi flyttade in. Så kännligt vatten ventilation och miljöenheten i vår kommun kom hit igår och dömde ut huset. Oj. Oj mm. Så att nu är det leta, ljus lykta efter ett nytt boende. Så det där är ett stort mål, att mm. hitta ett nytt boende. Internationellt företagande, det är, mm. det, är det som är målet. Så att är, vi vill inte riktigt stöpta i den här formen att vi ska vara i Sverige bara och jobba. <laughs> det är liksom... Det är, Passar jättebra för jättemånga. Och då, liksom, då ska man, man ska vara tacksam och glad över det man har. Men passar man inte och känner att man vill mer. Så då måste man kolla efter andra vyer. Och det är väl det vi gör. Vi kollar mm. eftersom vi har vi håller på med både tv, tidning, mm. säkerhet. Nu senast här så håller vi på med CBD och olja också. Och, att, och vi, vi älskar ju att resa och se världen. Och barnen älskar att resa. Så att vi tycker det är, det är jättebra lärande också, att få se hela världen och lära sig om andra kulturer och att allting inte är som man tror att det är, utan man får se det med sina egna ögon. Mm. Då får vi börja hålla utkik och se vart ni tar vägen framöver här. Fint, Absolut. Tack så mycket för att vi fick komma hit och, och titta in i huset och sitta och prata. Tack för att ni ville komma. Mm. Tack så mycket. Ja, vi tackar Maria och Christian och önskar dem lycka till. Och de har faktiskt flyttat vidare sedan intervjun gjordes och nu så har de en villa i Ystad. Ystad? Där har vi ju våra vänner familjeträdet. Ja, och vem kommer därifrån? Jo, Ernst Hugo Järgård. Den är nej, från nej, Ystad. Nej, Martin, nej, nej. Man måste säga det varje nej, gång i stad det, det är en måste tradition man inte. som vi har. Jag det är och... mer som Tourettes, Martin. <laughs> Patrik Åström. Ja. Vi kanske ska ta veckans barnkonventionen då. Ja, det känns handlar bättre. handlar om Ystad, utan den handlar om vad då kommer Spottade du ihåg? Spottade du in i mikrofonen nu? nu vet inte jag har det gör mikrofonen. Ernst Hugo alltid när han pratar. Det är därför jag inte har någon podd med Ernst Hugo. <laughs> Lever han förresten? Nej, det hade varit svårt att få med honom i en podd men Jag tror ju på samtal med det bortgångna. Mm. Säg till om du får kontakt. Jag är nyfiken på honom. Förra veckans artikel som hade nummer 13. Kommer du ihåg vad den handlade om? Ortursartikel. Ja, det kan man ju säga. Jo, men det handlar om barnets rätt att uttrycka sin åsikt, sina tankar, sina känslor. De har yttrandefrihet helt enkelt. Mm. Absolut. Jag tycker det gäller även 43-åriga barn. Att jag ska ha rätt att uttrycka min åsikt, mina känslor och mina tankar. Känner du att du inte har det? Ibland. Aha. Ibland när jag säger någonting så säger du alltid tvärt emot. Men då har ju du uttryckt din åsikt och så har jag uttryckt min åsikt. Så Men din inte... åsikt är alltid i opposition med min åsikt. <laughs> ja just det, den här veckan har vi tyckt lite olika om en skräckfilm och lite olika om musikalen. Om typ allt. <laughs> om jag säger så här... Nu är det sol ute. Då säger du, nej det är lite muligt där borta. I... <går> eller så här, bara, åh, det här var ju en god ma maträtt. Nej, jag tycker inte så mycket om fisk. <går> du är som en sån där människa som du vet inte vad du tycker förrän du har hört vad jag tycker. Och då tycker du tvärtom. Uh -huh. alltså, jag är lite likadan som när jag frågar dig så här, bara, tycker du jag ska ha den här klänningen eller den här klänningen? Och när du säger... Den klädningen då tar jag den andra. Mm. Mm, så är inte jag. Det kanske är så. <laughs> Se, det gäller Nu, är det ty kläder nu alltså. tycker du är olika som jag är igen. <laughs> men jag sa bara att jag är inte är så. Det kanske blir så här när man är ett gammalt par. Man måste liksom ta olika sidor. Nu vi... kommer vi långt bort från barnkonventionen. Vi är ett gammalt par. Inte att vi har varit ihop länge. Nej, vi är, vi är gamla. bara. Vi är bara ja, gamla. Ett... Mm. Men känner du dig som ett barn också? Ja, faktiskt. Är inte det jobbigt. Nej, men det är så. Jag är som jag sa innan, nio år yngre än min storebror och mina föräldrar var på den tiden lite till åren komna. På den tiden så var, om man var över 40, då var man död nästan. Och jag kom när mamma och pappa var över 40. Mm. Så att jag är ju väldigt liten i deras ögon och jag är fortfarande väldigt liten i deras ögon. Så jag kanske har nämnt innan att Pappa brukar säga så här, akta så du inte skär dig på kniven och Jaha. knäpp upp ordentligt i halsen. Har du ingen halsduk? Och så. Mm. Och därför tror jag att jag känner mig ganska liten fortfarande. Ibland undrar jag, när jag tittar på mina fyra barn, bara, hur ska det gå till att jag ska vara mamma till dem? Jag är ju jämnårig med dem, tycker jag. Men ja... Så kanske jag är lite överbeskyddande ibland också och tycker att du ska ha på dig jacka när du Precis. går ut i Jag har egentligen kylan. bara jacka på mig för andra människors skull. Jag fryser inte. Nej. Men bara för att folk blir så fruktansvärt upprörda när de ser mig utan jacka så har jag börjat ha jacka på mig. Mm. Det är som att jag ibland dricker te för att folk är så upprörda för att de dricker varken kaffe eller te. Just det. Så för att göra andra människor lugna så har jag jacka och dricker te. Ja. Mm. Du har ju en väldigt stark inre Kamin. Jag tror du skulle gör... säga att jag har en väldigt stark påverkan på andra människor. Ja men det kanske du har också. Mm. Du är en influencer i det verkliga livet. Jag kommer ihåg när jag var vegetarian i min tidiga ungdom och min morbror typ höll ett jättelångt tal varför jag motarbetade Sveriges hela infrastruktur med ängar och kossor och jag vet inte vad. Så jag har alltid liksom påverkat andra människor med mina val. Men var han en köttproducent så? Han Men... var jägare. Ja. Så det var som en personlig förolämpning mot honom att jag ja, var vegetarian. Det. Och uppvuxen på en bondgård. Ja. Mm. Han sa, tänk om alla gjorde som du. Då skulle hela Sveriges åkermark växa igen. Ja. Ja. Tänk att du är, du är liksom andra generationens bonde nästan. Vad det en förlämning? Nej, men jag tycker att det, du har ju rötterna lite i bondesamhället på ett annat sätt. Du, jag, jag är har. faktiskt född i en mångmiljonstad. I betong. Ja, ja, men det, jag, räknar asfalt, inte, äh, ja, just det, jag räknar inte det riktigt. Jag tänker att miljön är. Viktigare. Och du minns ju inget Nej. från de första tio Men Våra lyssnare minns inget av vad vi håller på att prata om egentligen som är barnkonventionen. Barnkonventionen, den artikel vi ska gå igenom den här veckan, nummer 14, den tycker jag är lite spännande. Den är nämligen Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill eller ingen alls. Coolt. Mm. Det tycker jag är viktigt. Ja, men det är absolut faktiskt. Och, och jag tror att många... Som blir troende och som blir medlemmar i en kyrka får det via sina föräldrar. Men det är ju bara för att dina föräldrar har hjärntvättat dig till att inte tro. Nej, så var det inte. Nej. Mina föräldrar var medlemmar i Svenska kyrkan och döpte mig. Och sen så när jag skulle konfirmeras så fick jag välja själv. Och min bror fick välja själv och jag valde att inte konfirmeras och han valde att konfirmeras. Mina föräldrar var mycket snällare, de barn mig och lät mig bestämma redan från början. Mm. Jag vann. <laughs> ja men jag skulle nu efterhand skulle jag ju gärna ha hoppat över att bli döpt. Men på den tiden eftersom jag är äldre än dig då döptes alla. Och dina föräldrar tillhörde en kyrka Nej, där man inte döper barn. Nej, min bror är barn. äldre än du och han är inte döpt. Nej, men de tillhörde ju en kyrka där man inte döper barn. Utan Nej, där man för man, blir man tänker döpt. att människor kan få bestämma det själva när de mm. är vuxna. Och jag tycker det fungerar även i vår bonusfamilj. Att vi låter barnen bestämma själva om de ska gå i kyrkan eller inte. Vi har ju inte motarbetat den som vill gå i kyrkan och vill konfirmeras. Och bli vuxen döpt. Och vi har ju inte berömt någon som inte gör det eller sådär, jag tycker vi har varit neutrala. Ja, du har ju inte varit så neutral men du gör ditt bästa. Jo men jag tycker jag stöttar genom till exempel hämta från kyrkan och, och skjutsa och så och betala konfirmation och så så jag är ju med på min lilla del tycker jag. Mm, jo men det är sant vi är för religionsfrihet både i vår bonusfamilj och utanför så länge man inte skadar andra är mm. ju min parol i det mesta och barnkonventionen gäller ju hela världen och där finns det ju länder där religionen har mycket större makt. Där religionen till och med blir som en lag. Och det kan jag tycka att det har jag då svårt lite att få ihop med barnkonventionen. Mm. När det, där det finns ett eh, tvång nästan. Mm. Men i Sverige så har vi ju en mer sekulär inställning. Det är vår tradition. Nej men den är en är bra alla artiklar i barnkonventionen är bra, men det är också bra att gå igenom och så här som vi har gjort. Vi har ju lovat att vi ska lära oss hela barnkonventionen det här året, om ni är nu som hoppar in och undrar varför vi pratar om barnkonventionen i våran podd. Och jag tror att det är dags att börja repetera de första tolv, i alla fall för min del. Så har de inte riktigt satt sig igen. Men jag tycker att det dyker upp lite då och då. Mm. Ibland så när det händer någonting så säger du ja enligt barnkonventionen och då känner jag, ja <laughs> ah, men jag känner igen det. <laughs> ja, jo men det är sant. Men ska vi gå in lite på förra veckans avsnitt av bonusfamiljen tv-serien som vi gärna pratar om och tittar på. Mm avsnitt 5, alltså. Nu måndag 1 april sänds avsnitt 6. men det vill vi inte spoila något om även om vi har sett det. Men i avsnitt 5 så finns det tre stories och där tycker vi båda att en av dem är extra intressant. Det finns en liten grej om att Martin får nytt jobb på damavdelningen och blir kollega med Danny som spelas av Christer Lindarv. Och sen finns det en story om att Henrik gärna vill ha barn men att Katja inte är sugen på det men inte vågar säga ifrån något. Du måste ju ofta få frågan om du inte vill ha biologiska barn jo, som men... har träffat någon som har fyra och själv inte har några. Och jag är jättenöjd över att vara bonuspappa och eh, har faktiskt inte haft någon längtan efter biologiska barn. Och jag tycker att eh, i våran situation tror jag att det kanske är lika bra att jag inte hade med mig några biologiska barn. Ja, vi hade ju blivit så väldigt många om inte annat. <laughs> ja. Tänk om du också har haft fyra barn. Då hade vi varit åtta barns föräldrar plötsligt. Då hade vi inte bott här. Vi hade inte överlevt, Martin. <laughs> så att jag är också nöjd, så som Katja är nöjd. Men relationen blir ju lite lidande om man inte talar sanning och inte är uppriktig mot varandra. Hon är inte bara nöjd med att inte ha fler. Hon vill ju verkligen inte ha fler barn heller. Mm, så är det. Det kunde ju varit så att... Man var nöjd, men om den andra vill ha barn, så kanske man, ja, ja. Mm. Kunde tänka sig det. Och sen då, den mest intressanta storyn i avsnitt fem handlar ju om arvet efter Patriks pappa Ingmar. Det inleds ju med begravningen och sen så hittar de ett testamente. Och där är det ju då barnbarnen, de biologiska barnbarnen William och Lou, som ska få pengar i form av fonder. Och då ska ju Patrik ordna det. Och då kan ju han välja faktiskt att inte följa sin pappas testamente för han är ensambarn och han har ärvt allting. Mm. Och då tror jag inte att hans pappa egentligen kan tvinga honom att köpa fondandelar och så. Nej, jag tycker att det här med pengar är problematiskt. Och det ställer ofta till det i alla relationer. Mm. Men kanske mycket också i en relation Där det då finns särkullsbarn som det heter. Barn från olika kullar. Mm. Som då kanske får väldigt olika förutsättningar i livet. På grund av yttre omständigheter som i det här fallet då. Så får ju William dels ett arv. Som han då kanske kommer att få tillgång till när han blir äldre. Men han får ju också insatt av sin farfar. Innan farfar dör 20 000 på sitt konto. Ja det är ju framförallt det som blir helt knasigt att han kan gå och köpa en ny mobil och en jättedyr stekarkeps och när Eddie, hans jämnåriga bonusbror, får reda på det och själv behöver en ny telefon för att hans gamla är trasig då och han blev erbjuden liksom Patricks gamla och så. Då kan man ju verkligen förstå att han bara rusar ut och, och säger att det är orättvist. Han har inte ens ett eget bankkonto. Så stor skillnad är det där? Nej, det är ju faktiskt... Om vi vuxna då bildar en familj och tuttar ihop våra barn och säger att nu ska vi, vi vara en familj mm. och sen så får barnen så pass olika förutsättningar. Det, det kan ju inte vara lätt. Nej. Alltså För barnen, det tänker jag ofta, att vi vuxna träffas och blir kära och så får barnen bara hänga med. Mm. Och i det här fallet kan jag också, som du säger, verkligen relatera till Ediths ilska. De är ju dessutom exakt lika gamla. Ja, och det sätter ju Patrik i en liten konstig situation. Dels så försöker han ju då jämföra med, ja men vad händer då om Lisas föräldrar, när de dör? Ska William ärva hennes föräldrar då? Och även om då de inte har pengar att lämna vidare- så tycker Patrik då att det blir också konstigt. Sen finns ju en annan aspekt i det här. Det är ju att det finns andra föräldrar till barnen. Som i vår, om vi ska ta utifrån vår familj. Så har vi, jag har ju två pappor till mina barn. Och de papporna kan ju mycket väl liksom ge pengar till sina barn. Mm. De har ju ingen skyldighet varken känslomässig eller juridiskt mm. att ge till sina barns halvsyskon. Mm. Så det kan ställa till en hel del där med pengar faktiskt. Men jag tänker så här att man kan faktiskt lösa det lite grann genom att när det blir de här stora enorma summorna så tycker jag att man kan låsa kontorna till barnen tills de blir 18. Mm. Så länge de bor i familjen så tycker jag att det är tråkigt om ett barn får som i det här fallet när vilja kanske köpa mobiltelefon och allt sånt där mm. och de andra inte kan det. Då tror jag mest att det skadar så att då tycker jag att de vuxna kan besluta för att, ja, ni får de här pengarna men ni får dem när ni är 18. Ja, så felet som gjordes här är ju faktiskt från farfar Ingmar mm. i tv-serien att han ska ju inte bara ge sina biologiska barnbarn pengar utan att ens berätta det för sin son och, och sin Svärdotter. När det är så mycket pengar så tycker jag faktiskt att man får prata med föräldrarna för att barnen är inte myndiga och som sagt, när det kan ställa till mer problem än är bra. Sen tänker jag att om ett barn skaffar sig ett arbete och ett sommarjobb till exempel så jobbar de ihop pengar och mm. får liksom mer pengar på grund av det. Det tycker jag är korrekt för då har de jobbat för det. Ja, man måste väl lära barnen att eh, världen inte är helt rättvist. Den som får ett jobb som har högre lön, kanske kan då använda mer pengar till olika saker. Mm. Det blir ju ett väldigt hopp att från att gå till, från veckopeng till att få inkomst från ett jobb, det är ju ja. en väldigt stor skillnad. Mm. Så att om ett barn bara har veckopeng och ett barn har ett jobb så kan det ju bli en väldigt ekonomisk ojämlikhet. Mm. Men som sagt, det är ju lite också utifrån vad man själv vill vad man själv vill prioritera under barndomen. Mm. Det finns ju de som börjar jobba tidigt, kanske för att de gillar själva jobbet eller för att de tycker det är viktigt att få in lite extra pengar. Och så finns det de som hellre använder den tiden till annat som är en slags personlig utveckling. Mm. Och att man faktiskt då kan få passa på medan man är tonåring att slippa jobba med tanke på att man sen ska jobba resten av livet. Det är lite dubbelbottnat där också. Vi kan väl avrunda den ekonomiska diskussionen med att vi kan inte hindra att det uppstår ekonomiska skiljaktigheter mellan särkursbarn och mellan barn och människor i allmänhet men att i en bonusfamilj kan man kanske undvika det genom att låsa större summor tills barnen har fyllt 18. Ja och sen så som vi alltid säger också att diskutera så till exempel att jag vet hur mina föräldrar tänker och att jag är medveten om vad de testamenterar till sina barn då, mig och min bror och hur de tänker att det ska gå vidare till nästa generation och sen så tycker jag också att det är värt att nämna i tv-serien att de faktiskt löser det på ett rätt bra sätt till slut och då är det Henrik som tipsar Patrik om att istället för att sätta undan pengar i fondandelar gör någonting som hela familjen tycker är roligt där alla känner sig delaktiga. Att man faktiskt, om det är en summa som man kan avvara, att man använder den. Och då föreslår jag han att de ska göra en, en familjeresa utomlands. Mm, det var en väldigt bra idé det med. Mm. Och vi kommer ju också att gå igenom vårt juridiska inför bröllopet. Nu när vi åker upp till Stockholm på lördag. Tillsammans med vår jurist, Linda, Linda Jongren Syding från familjens jurist mm. Hon har också en podd och en hemsida som Och ni kan podden heter upp. ju familjens jurist va? Mm. Mm. och där har vi varit med Det har vi faktiskt, det finns ett avsnitt där vi är intervjuade Vi kommer även göra många andra intervjuer i Stockholm som ni kommer att höra längre fram här i podden, men det blir spännande tycker jag att, att gå igenom så att vi har det klart även om vi inte planerar att dö på väldigt länge man planerar inte att dö, Martin. Nej. Jag vet att du har väldigt höga tankar om dig själv, men det finns vissa begränsningar. Ja, du menar att jag skulle kunna planera och välja när, hur gammal jag blir och så. Jag vet att redan nu att du har så här planer på hur din begravning ska vara och inte vara framför allt. För ja. du vill ju inte ha någon begravning. Nej. Och jag tänker det att chi får du. Det är de som är efterlevande som kommer att kunna göra precis som de vill. Ja. Jag ska right. sprida din aska på Friends Arena. <laughs> Nej, jag tror att ni respekterar mig tillräckligt för att, att göra det bästa så det blir en, en fin ceremoni utan gravsten. Ja, du den här Uppsala domkyrka. Ja. Nej, jag får inte, eftersom jag inte är medlem så får jag inte bli begravd. In och ställa din urna där så att du får leva resten av ditt efterliv i en kyrka. Ja, bonusfamiljen fortsätter alltså. Fem avsnitt till har ni nöjet att kunna titta på Ja, vi börjar lida mot vårt slut men jag brukar ju alltid ha en liten tanke. Nu har vi haft så mycket tankar i det här programmet så att det här avsnittet så att jag kanske inte hinner. Hinner jag? ha en ja, tanke? Ja, jag gillar dina tankar. Mm. Jag har tänkt så här att när jag blev förälder jag var 25 fyllde 26 på BB och de åren som sedan följde när jag på två och ett halvt år födde tre barn och sen också ett fjärde barn, så har det ju förändrat mig ganska mycket från den jag var till att vara fyrbarnsmamma. Ja. Alltså, man förändras när man blir förälder. Mitt tema är förändring. Och då tänker jag, du då, som har gått in nu, för inte allt för länge sedan, från att ha inga barn till att ha fyra barn ganska så mycket över en natt, så, pardon. Ja. Det måste ju också innebära en stor förändring fast den sker mycket snabbare på något sätt. Ja, ja. Det är, så är det nog. Och då tänker jag, hur har du upplevt din personlighetsförändring från att vara barnlös till att vara förälder mm. under de här åren? Vet jag är inte färdig. Jag hör att du drar efter andan men jag tänkte först bara berätta min egen förändring och sen kan du få ta din förändring. Gör det. Jag tänker, det så finns det de så här lite komiska saker som har hänt sedan jag blev mamma. Jag var jättemörkrädd innan jag blev mamma. Det är jag inte längre. Aha. Mest för att jag själv får ju liksom vara tuffare för mina barn. Ja, just det. Och så här, smådjur och sånt. Jag minns en gång när jag bodde i Tihjärp. Det är 50 mil från min uppväxtstad Falkenberg. Då ringde jag min pappa och bad honom komma för att det var en stor spindel i badrummet där jag bodde. Men det gjorde han väl inte? Nej, han gjorde faktiskt inte det. Jag släppte en telefonkatalog på den och sen så lät jag den ligga där tills pappa kom några veckor senare och tog bort den. Det har jag också slutat med. Jag kan ta bort spindlar och sånt mm. så jag blir mamma. Men när jag är hemma så ber du mig? Ja, det är ju en av förändringarna som lite så. Och sen så har jag ju också blivit, jag menar, jag har ju mer struktur. Jag ger mina barn mat till exempel. så. så. Jag har ju varit väldigt slarvig med kost och sånt. Men, men barnen får mat och jag har ju... Just det, förr i så sov jag ju jättelänge. Jag sov ju till kanske två, tre på dagarna och så var jag uppe hela nätterna. Det har ju också förändrats. Ja. Att jag ändå går upp i vettetid. Även när jag har möjlighet att sova ut så sover jag inte längre till nio. Nej. Och så tycker jag också att jag har blivit tjatigare. Alltså jag, ibland tycker jag att det är jobbigt att höra mig själv mm. när jag som ska berätta för mina barn om livet och sådär. Så jag har blivit lite allvarsammare, lite tjatigare och eh, lite gråhårigare. Mm. Nu kan du få säga. Det är en jättestor fråga så det är svårt. Jag borde nästan skriva ner någonting om, om jag ska bli heltäckande. Men jag tror i början så tror jag inte att jag tog lika mycket föräldraransvar. Utan... Då var det nog mest du som sa till barnen till exempel eller bad de hjälpa till. Nu kommer jag in med en förtydligare här bara. Jag tänker mest att du ska fokusera på hur du som person har förändrats. Inte liksom vad du gör utan vad du är. Hur har du som person förändrats av att vara förälder nu i snart, snart fyra år? Ja men om du säger att du har förändrats och blivit tjatigare, är det något du gör eller är det något som du är som person? Nej det, det tycker jag är ett personlighetsdrag. Man kan ju säga du är tjatig, alltså är det ett personlighetsdrag. Man kan säga du är, jag skjutsar tiden i skolan. Det är någonting man gör. Jo men att sova länge, jo, men är men man jag gör var, eller ja, som man jag var ingår? en sju sovare. Det är jag inte längre. Det är ett personlighetsdrag. Lite flyter ihop, liksom. men jag ville bara förtydliga så att du vet vad du ska vara ute ja. efter. Mm. Nej, men Jag tycker också att jag har gått in mer i rollen av att försöka få med barnen i familjen på olika sätt och ta ansvar. Att jag kollar så att de klarar sig i skolan eller att de har med jumparkläder rätt dag framförallt för heller som i minst. Och att försöka få dem att eh, hjälpa till lite i köket. Och lite sådär. Så jag har ju också blivit chattigare eh, på det sättet. Vi kan men det använda jag... ordet uppfostrande istället för att få en mer positiv bild av ja, våra tjatigheter. Ja, och det kanske är för sent att uppfostra tonåringar. Det kan man ju fundera på om det ens är någon idé. Mm. Vid, vid vilken ålder man slutar ta åt sig. Och så, så får man försöka istället kanske vara en bra förebild. Så att de själva kan tänka att ja ah, men... Så som Martin agerar emot Maria till exempel så vill jag också göra när jag träffar någon i framtiden. Till exempel. Att man kan hoppas på det då. Sen så har jag ju säkert blivit mycket mindre egoistisk hoppas jag. Jag kunde ju då koncentrera mig på mig själv. Jag kunde titta mycket på tv och jag kunde sitta med datorn hemma, jobba hemma på kvällarna och sådär då. Så jag la nog mycket mer tid på jobbet innan jag hade familj. Mm. Är det någonting som har förvånat dig? Finns det saker hos dig nu som du tänker att så där skulle jag aldrig göra? Ja, men jag hade ju såna där illusioner om att nej, jag ska inte låta mina barn sitta framför tvn mer än en timme eller barnen ska ha lördagsgodis och aldrig äta godis en annan gång. Är det någonting som du gör nu i din föräldraroll som du tänkte att så där skulle jag inte ha gjort? Ja, jag vet inte. Jag tror att jag följer nog ditt exempel lite. Jag känner att du ändå har lagt ut vissa ramar som jag inte går emot allt för mycket. Men att jag kanske försöker upprätthålla Lite grann. Sen tycker jag, precis som alla andra, att det är jättesvårt med skärmtid till exempel. Men jag är inte så orolig att det skulle vara jättenegativt att man tittar på en iPad istället för en tv. Men om man sabbar sitt liksom sociala liv och om man aldrig träffar någon, då kanske det är en nackdel om dataspel eller, eller Netflix går åt till att inte träffa kompisar. Möjligen kan jag tycka att, att det är lite osocialt. Men samtidigt tror jag att man kan hinna båda och. Man kan titta lite på Ipaden istället för att läsa en bok. Sen kanske inte det är det mest ideala. Men, men du har ingen sån där sak som du tänkte när du var lite där ska jag aldrig göra med mina barn och så gör du det. Nej det är svårt. Jag har inte förberett det, så jag har inte hunnit liksom tänka igen Då får du det, det. som hemläxa. Du kan tar ta gång. upp det nästa gång ja. och det är någonting som har förvånat dig i ditt föräldraskap att du hade det i dig. Jag tror att jag kanske har tonat ner min flamsiga sida lite så att jag kanske har blivit lite allvarligare och lite tråkigare på ett sätt. Jag har kanske censurerat mig lite även om jag ibland skämtar förstås. För det måste jag göra. Jag måste släppa ut en dålig ordvits när den finns i närheten. Men det är ju väldigt föräldrarikt. Om ja, du säga säger pappaikt. Mm, mm. Att dra dåliga skämt. Så där är du ju right on track faktiskt. <laughs> ja, men vi skickar vidare detta till er. Min tanke för veckan. Hur har föräldraskapet förändrat dig? Och kanske då extra spännande om du har blivit bonusförälder. Hur har bonusföräldraskapet förändrat dig som person? Mm. Och så skriv till oss. Sen håller vi ju på med en annan typ av förändring, nämligen att vi minskar på oss rent kroppsligt. Ja. Och det går ju bra. Ja, jag har ju gått ner drygt 16 kilo och du börjar närmare 10 kilo gränsen va? Ja, vi får se på måndag morgon om jag har kanske gått precis över 10 kilo minskning på 12 veckor kanske det är. Alltså det är väldigt spännande. Jag försökte ju lyfta, 15 kilo fanns det att lyfta Aha. på gymmet. Och det är ganska tungt en sån liten medicinbar, Ja, ja alltså det har jag så gott att släp och jag släpper ju fortfarande på. Det låter kanske men jag ska gå ju ner 15 kilo till. Mm. Jag ska ju gå ner 30 kilo på 30 veckor och den resan kan man ju följa på mitt Instagram plus mamman. Mm. Där ser man lite mer vad jag äter och vad jag tränar och vad jag tänker, känner och tycker i allmänhet. Mm. Så att det är spännande. Ja, du är jätteduktig. Jag är imponerad och jag blir du är inte inspirerad. lika duktig, så det enda jag är imponerad på är att män har så mycket lättare att gå ner i vikt än kvinnor. Du kan ju sitta och äta så här ostbollar och mackor och fil till frukost och det gör ingenting för dig. Du går ändå ner i vikt. Ja, det är lite fuskigt. Det är väldigt fuskigt. Mm. Men livet är inte rättvist. Så är det ju faktiskt. Varför säger man att det ska vara det? Det är så här... Vi borde egentligen inte tuta i våra barn att livet ska vara rättvist. För det är det i fasiken inte. Nej, men jag tror inte de tror det riktigt heller. Det tror jag att de tror. Ja, då börjar det bli dags att tacka för att ni har lyssnat denna veckan. Och nästa gång vi hörs så är vi i Stockholm och har spelat in ett avsnitt där. Ja, och nu när jag tänker på det ska jag faktiskt gå och hälsa på Emily Börjesson skönhetsmakeriet by Emily och fixar mina naglar inför Stockholmsresan. Svartgula kanske? Eller guld? Blåvita, sa du det? Guld, sa jag. Blåvita har inte varit nära guld på väldigt, väldigt länge. Idag börjar Allsvenskan. Jo då, IFK var ju topp fyra flera år i rad. Det är flera bara år sedan. 2017-2018 så har de varit 10-11 sådär, men innan det så var de topp fyra flera år i rad. Och IFK har ju som alla vet Många fler SM-guld sammanlagt Än vad AIK har En form utan dess lika Och är så nära nedflyttningssträcket Så att det är nästan lite skrämmande För de har ju inte varit utanför Allsvenska på några årsviskare Det är kul att det se Det kommer förstås inte att hända Nästa vecka får ni höra om Vilket av våra favoritlag som vann första omgången Och så får ni gärna höra av er Ni hittar oss ju på Instagram och Facebook och även bonusfamiljernas diskussionsgrupp kan vi tipsa om finns på Facebook som vi driver där. Och så har vi en mejladress som är bonuspappan.plusmamman.gmail.com Och ge oss gärna betyg på iTunes. Det, det är trevligt. Ja. ja men det är kul. Det går snabbt att klicka i. Men då kan vi skriva en liten kul recension också. Ja vi läser allting. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Det blev ett jättelångt avsnitt Martin. Ja men det var ju fullproppat med tankar. Ja vi har kanske för mycket tankar. Det tror jag inte. Nu är jag lite hungrig. Jag är jättehungrig. Ska vi gå ner och äta frukost? Jag vet inte om jag orkar ta med ur sängen. Ska jag komma upp med frukost? Ja. Vill du ha äggröra? Ja. Då kan jag ordna det. Oh, jag älskar det. Oh.